21. Daniels minden elmúló nappal egyre jobban vágyott a mély álomra. Olyan érzése volt, hogyha kipipált egy tételt az indulás előtt végrehajtandó feladatok listáján, tucatnyi másik jelent meg helyette, ráadásul még az ellátmányt és a tartalékokat tartalmazó konténereket is át kellett pakoltatni a raktérben, mert kiderült, csak így férhet el minden a pontosan meghatározott területen. Ez a feladat mondjuk viszonylag könnyű volt. A hatalmas terraformáló gépek ellenőrzésével azonban meggyűlt a baja. Mindegyik szerkezet felért egy technikai csodával, de neki kellett gondoskodni arról, hogy valamennyinek meglegyen az összes alkatrésze, és ezeket a raktér megfelelő pontjain helyezzék el. Tisztában volt vele, miután a kovenant elhagyja a holdat, már nem térhetnek vissza berendezésekért. Ha valamit a Földön hagynak, akkor annélkül kell elboldogulniuk, ha tudnak. Tulajdonképpen csak egyetlen olyan dolog volt, amit nem kellett magukkal vinniük a talaj. Daniels elmosolyodott magában. Már csak ez hiányozna. Az, ha vinnünk kéne a termőtalajt a földművészek számára, az érz tartalmú talajt a bányászoknak, és persze sziklákat az én mászásmániás férjemnek. Eltűnödött, vajon a férje mihez kezd majd akkor, ha kiderül, hogy az orige hatos sivatagbolygó, ahol homokdűnéken kívül nincs más, vagy akkor, ha kiderül, hogy csodálatos mód, termékeny, de olyan síkvidékei vannak, mint az észak-amerikai nagysíkságok vagy az ukrán sztyeppék. Kényszerítette magát, hogy az éppen elvégzendő feladatta foglalkozzon. Már megint olyasmi járt a fejében, amire egyelőre nem kellett volna gondolnia, már megint azzal a bizonyos bolygóval foglalkozott, amiről a távolról elvégzett vizsgálatok kiderítették, hogy lakható, aminek azonban a topográfiájáról semmit sem tudtak. A rendelkezésre álló adatokból arra lehetett következtetni, hogy az Orige hatoson vannak nagyobb szárazföldek, óceánok. Az biztos volt, hogy a földivel közel megegyező a gravitációja, és belélegezhető a levegője, de a többi részletet majd a telepeseknek ott helyben kell kideríteniük. Daniels úgy gondolta, érkezés után Jacobbal együtt éppen ez a felderítés lesz a legfontosabb feladata. Ha már ott lesznek, akkor évekre lesz szükség, Mire a legutolsó kolonizációs eszközt és gépet is kipakolják, ellenőrzik és munkába állítják, de azután, azután már azt csinálunk, amit csak akarunk. Többet vagy azzal a kommunikációs egységgel, mint velem. Daniels hátat fordította raktérben zajló nyüzsgésnek és magához ölelte a készüléket. Mert ez felmelegít. Viszont az a helyzet, hogy egyfolytában te jársz a fejemben. A férje elmosolyodott, de azután ismét elkomorult. Valahogy nem veszi be a gyomrom ezt a hajú kosztot. Jobb lenne már a mély álomban, akkor legalább nem fájna ennyit a hasam. Daniels egyik kezével a kommunikátor átszorította, de a másikat előre és a mutatóujjával párszor belebökött Jacob melkasába. Azt nem mond, hogy emiatt vagy mindig fáradt, amire ágyba kerülsz. Honnan tudod? kérdezte Jacob, Te már mindig alszol, mire én befejezzem a munkát. Ismét megjelent az arcán az az ellenállhatatlan mosoly, amelyel a mérnököket, professzorokat, a vélend jutani vezetőit is sikerült levennie a lábukról, amivel rávette Danielszt, hogy kimondja azt a bizonyos igent. A nő mélyet sóhajtott. Ebben a munkakörben az embernek nincs szabad ideje. Addig nincs, míg mély álomban nem merülünk, Azután meg már úgyis mindegy. Megfordult, és az éppen szállítási pozícióba állított hatalmas földmunkagépre nézett. A monstrummal még így a földinél valamivel alacsonyabb értékű gravitácionális nehezen lehetett manőverezni. Nem csak azt kell ellenőriznem, hogy minden felkerül-e a hajóra, és hogy minden működő képes -e, azt is nekem kell meghatároznom, hogy mit hova tegyenek. Felemelte a kommunikációs egységét. A diagramos tervezés szép, az irodákban könnyű meghozni a döntéseket, de egészen más dolog a gyakorlat. Különösen akkor, ha kiderül, hogy egy-két plusz markoló gépet is be kell szuszakolni valahová. Jacob megértően bólintott. Vicces, hogy bizonyos munkakörök sosem változnak. Föld pályán vagyunk, sok száz kilométerre a felszíntől, de ugyanazt a munkát végzed, amit a 18. századi Hongkongban a fedélzett mesterek, akiknek a vitorlásaikat kellett megpakolniuk teával, meg kínai porcelánnal. Nekik is be kellett préselniük valahogy a szállítmányt a raktérbe. Daniels nevetett, azután köhögni kezdett. A kovenanton a levegő páratartalmát is ideális szinten tartották, de ők isé száraznak találta. Elhatározta, majd vált egy-két szót erről anyával. Akkor leszek boldog, amikor felkerül az utolsó szállítmány is, mondta. Azért a mi hajunk valamiben különbözik azoktól a régi vitorlásoktól. Mi annyi rakományt vihetünk, amennyinek helyet találunk, nem kell tartanunk attól, hogy elsüllyedünk, jelzett a készüléke. Jacob megvárta, hogy a felesége intézkedjen az aznapi napi 786. objektum elhelyezéséről. – És veled mi a helyzet? – kérdezte Daniels, amikor befejezte a parancsok kiosztását. – Hogy telik a napod? – Éppen ezért jöttem, hogy elmondjam. Daniels megemelte a kommunikátorát. – Fel is hívhattál volna. – Tudom. – Jacob arcán ismét megjelent az ellenállhatatlan mosoly. De akkor elszalasztom a ritka alkalmak egyikét, amikor személyesen zavarhatlak. Komolyá vált a tekintete. Kaptunk oda lentről egy újabb biztonsági utasítás sort. Figyelmeztetnek minket, hogy figyeljünk arra, legyen gondunk amarra. Nagyjából ugyanazt közölték, mint már korábban, de most valahogy idegesebben. Daniels megrázta a fejét. A háta mögött fémcsattant fémhez. Felkapta a fejét. Személyes felelősséget érzett a felszerelés minden egyes darabjáért. Nem igazán tudom, hogy lehet idegesebben kiadni egy biztonsági utasítássort. Semmi olyat nem tehetünk, amit eddig már ne tettünk volna meg, és tudomásom szerint a lenti biztonsági intézkedéseket is úgy megszigorították, hogy már a patkányok is csak a személyazonosságiuk bemutatása és háromszoros retina szkennelés után juthatnak fel a hajóra. Igen, persze, mondta Zsékob. Nekem viszont körbe kell járnom, és minden egyes munkaállomást, a személyzet minden tagját ellenőriznem kell. Már megint? Daniel hangjában tapintható volt a hitetlenkedés. Már megint, bólintott a férje. Mivel végre akarta hajtani a cégtől érkezett utasításokat, Zsékob kénytelen volt feltenni a feleségének néhány kérdést. A nő válaszai közül némelyik megfelelő volt, de amelyekről Jékob úgy gondolta nem alkalmasak a továbbításra, azokat kissé megváltoztatta, hogy ne okozzon sokkot azoknak az ártatlan szakembereknek, akik majd végig tekintik az eredményeket. Amikor befejezte az elkerülhetetlen interjút és megfordult, hogy tovább menjen, hirtelen eszébe jutott, mit is akart mondani először az asszonynak. A lenti biztonságiak szerint a Wieland jutani munkatársai elértek bizonyos eredményeket a szabotőrünk mögött álló személyek azonosításában és fellelésében. Szinte biztos, hogy ugyanezek az emberek próbálták elraboltatni Jenny Jutanit, és ők lövettek rá Lopé őrmesterre. Daniels a homlokát ráncolta. Azt hittem, a Jenny Jutani elrablásával kapcsolatos információ csak manipulációt szolgáló álhír volt. Jacob a fejét rázta. Hát nem. Tényleg megpróbálkoztak a dologgal. A biztonsági központban úgy gondolják, a három incidens összefügg. A részleteket velem persze nem tudták. A cég ezekről az ügyekről mélyen hallgat. A nő elgondolkodva bólintott. Igen, érthető. Ha bármi kiderülne, az rossz publicitást jelentene a misszió számára. Felnézett Jacobra. – Apropó, biztonság. Mikor kapjuk vissza az őrmesterünket? És mikor jön meg az új ember, az a Rózenberg? – Rosenthal javította ki a férje. Daniels kissé ingerülten megvonta a vállát. – Ez is Róz, az is Róz. Biztos vagyok benne, hogy használhatóan ő, különben Lopé nem éppen őt választotta volna ki az utolsó helyre. Ha a cég annyira aggódik, amiatt, hogy mi van ide fent, miért nem eresztik már vissza lopét, meg az új embert? A jelek szerint, felelte Jacob, a mi jó őrmesterünk valamilyen módon részt vesz a szálakat mozgató személyek beazonosításában és kézrekerítésében. A lentiek nem szívesen engednék előtt, addig, amíg a probléma nem látszik megoldottnak. Deniasz bólintott. Ez azt jelenti, hogy a start előtt pontot akarnak tenni az ügy végére. Ez minden esetre bíztató, de én azért mégis jobban érezném magam, ha tudnám, hogy teljes a legénységünk. Jacob kinyújtotta a kezét, a kézfejével megsimogatta Daniel szarcát. Te mindig a leltár miatt aggódsz. Akár az ellátmányunkról, akár a legénységünkről van szó. Ha nem találsz magadnak valamit, Idegösszeroppanást összeroppanást kapsz, mielőtt elindulnánk. Daniels megfogta a férje kezét, gyorsan megcsókolta. Kedves tőled, hogy aggódsz. Ami a lenyugvást illeti, ami álomban lesz rámódom. Jacob felnevetett. <gül> Nem lesz. Akkor is hánykolódz majd. A kommunikátorodat fogod követelni, mert hiába leszel gyakorlatilag kómában, végre akarsz majd hajtani egy újabb ellenőrzést. Daniels viszonozta a mosolyt. Még mindig sajnálom, hogy nincsenek két személyes alvó kapszulák. Jacob szomorkásan ingatta a fejét. Túl komoly mechanikai problémával járna. Egyébként is tudod, mit szoktak mondani. Az ember elmegy aludni, és amikor évekkel később felébred, olyan érzése lesz, mintha csak perceket aludt volna. Megérintette a nő állát. Mély álomban még a szakállat sem nő tovább. Hiába ilyen a metabolikus narkózis. – Te csak a saját szakálladdal foglalkozz! – Daniels hátra nézett. Vannak itt páran, akik arra várnak, hogy engedélyezzem egy újabb monstrum felhozatalát. Később találkozunk. Talán csipkében. Jacob a legszívesebben a karjai közé kapta volna a feleségét, de neki is dolga volt. A csipkével kapcsolatos megjegyzéssel a nő arra a hálóingre célzott, amit egy évvel korábban, a csendes óceán déli részén tett, a cég által finanszírozott hajó során viselt. Nem szívesen hagyta hátra ezt a szép emlékű ruhadarabot, de a szabályzat tiltotta a hajón, ezért megvált tőle. A kapitány balra fordulva a parancsnoki híd felé indult. Volt néhány dolog, amit el kellett intéznie. Menet közben, ahogy egy-egy pillantást vetett a felkészítő csapat tagjaira, azon töprengett, amit a feleségének mondott. A kovenant biztonságban volt, már amennyire lehetett. A kapott információkból az derült ki, hogy a lentiek a lehető legszigorúbban ellenőriztek mindent. Nincs okunk az aggodalomra, gondolta, de közben egyetértett a feleségével. Hallett őrmester teljes mértékben kompetensnek bizonyult, de Zsékob tudta, jobban érezné magát, ha lopé ismét a fedélzeten tartózkodna. A legelésző tehenek fel sem néztek, amikor két robot furgon végighajtott mellettük a kanyargós földúton. A csordához tartozó egyetlen bika is csak egy pillanatra kapta fel a fejét, fújt egyet, Azután folytatta a táplálkozást. A legelőtt az úttól elválasztó régi kőfal eltakarta előle a járműveket, ezért nem is ítélte őket veszélyesnek. Magasan, a nesztelenül haladó furgonok fölött egy kisebb fecske csapat kinlódott délirányba. Az egyik madár szervezetére olyan komoly hatást gyakorolt a város közelében belélegzett, mérgezett levegő, hogy holtan zuhant alá az égből. A társai meg sem torpantak, hogy egy utolsó pillantást vessenek rá. A farm komplexum főépülete előtt a két automata vezérlésű furgon megállt, az utasok éppen kiszálltak belőlük. A fehérebb bőrűek homlokát és arcát vörösre égette a nap, ez lett a következménye annak, hogy néhány napot a déli tengerparton töltöttek és sokat sétálgattak. Két szervizrobot érkezett, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy behordják a minimális mennyiségű podgyászt. Amint beléptek a komplexumba, a csoport tagjai szétszélettek, azonnal a mosdókba és a privát lakosztályokba mentek. Egy órával később a központi tanácsteremben gyűltek össze. Pável volt az első, aki megszólalt. Volt egy kis időnk, hogy gondolkodjunk. Mire jutottak? A tanács idősebbik nő tagjának hangja éppen olyan volt, mint a csak a helyi kézi munkaszakkör heti gyűlésében szólalna fel. Szerintem hazudott. Szerintem attól a pillanattól fogva hazudott, hogy megmutattuk neki az első képet. Szerintem hamisak voltak a szavai, az ígéretei, még a verítékezése sem volt valódi. A csoport legfiatalabb tagja helyeslőn bólogatott. Ott, ahonnan én jöttem, azt mondanák, Kamuzott. Ügyesen, sőt, mesterien csinálta, de kamuzott. A tanács hat tagja sorra elmondta az álláspontját. Voltak, akik azt javasolták, kérjék ki a a véleményét, ám mivel Fields nem volt jelen a Jutanival folytatott tárgyaláson, nem tűnt túl valószínűnek, hogy el tudná dönteni a kérdést. Végül mégis megszületett az egyhangú határozat. Hideó Jutani hazudott. Amikor azt mondta, hogy hisz nekik, és azóta már utasította a biztonsági szakembereit, keressék meg az adás forrását és helyét. – És akkor most mit csináljunk? – kérdezte a báró halkan. – Mi olyat tehetnénk, amivel még nem próbálkoztunk? – Gyűlölöm a hazugokat – jelentette ki a tanács legfiatalabb tagja dühösen. – És azt mondom, egyszerűbb valakit megölni, mint élve elfogni a társaira nézett. Vannak embereink, akik végre tudják hajtani ezt a feladatot, jegyezte meg Yukikó. De annak ellenére, hogy személy szerint örülnék ennek a fejleménynek, nos, szerintem ezzel nem érjük el a célunkat, ami ugye nem egyéb, mint a kovenant indításának megakadályozása. Az olyan óriás cégek, mint a vélen jutani nem állnak meg, még akkor sem függesztik fel folyamatban lévő műveleteiket, ha esetleg meghal a legfőbb vezetőjük. Az ilyen monstrumokat tovább viszi a saját lendületük. Ha valami szerencsétlenség történne Hideu jutanival, egy olyan szörny, mint a v jutani, legfeljebb annyit tenne, hogy a temetést a kovenant indításának napjára időzíti. Az arcáról le lehetett olvasni, mennyire undorodik a cégtől és mindentől, amit képvisel. Ezzel természetesen nagy publicitást kapnának, és elnyernék a közvélemény szimpátiáját. Hideó jutani a halálával is segíteni a projektet, ráadásul mártírként tekintenének rá. A fiatalabb férfi döbbenten nézett Juki Kóra. – Jól van, akkor visszavonom a javaslatomat – végigpillantott a társain. – Esetleg más ötlet? Vigyelembe véve a Vélend jutaninál életbe léptetett biztonsági intézkedéseket, mondta a báró, nem túl valószínű, hogy bármilyen lehetőségünk maradt valamely fontos személy elrablására, legyen szó akár a család vagy a cégvezetés valamelyik tagjáról. Messzire nyúlik a kezünk, de a forrásaink végesek. A kovenant néhány héten belül elstartol, vagyis lassan kifutunk az időből. Akkor mit javasol? A tanács fiatal tagja a báróra nézett. A báró a bal kezébe vette a brandis poharat, a jobbal gesztikulált beszéd közben. Őszintén sajnálom, de ebben a pillanatban nincs használható ötletem. Nem adhatjuk fel, kiáltotta Pável olyan szenvedélyesen, hogy remegés futott végig hájas arcán. Nem hagyhatjuk cserben a profétát, nem felejthetjük el mindazt, amit ő mondott nekünk. Ő is körbenézett. Valamennyien tudjuk, ez mit jelentene a fajunk szempontjából. Örömmel feláldozom az életemet az ügyért, mondta az idős nő komoran, de felesleges dolgokat nem fogok tenni. Ha esetleg felgyújtanám magam a Leicester Square közepén, biztosan kapnánk némi publicitást, de ezen kívül semmit sem érnénk el. A megbeszélés folytatódott. A tanács tagjai ötleteket dobtak fel, Megvitatták, majd sorra elvetették azokat. Érezhetően fokozódott a frusztráció. Egy órával később valamennyien kifogytak a javaslatokból, fáradtak. Ez volt az a pont, amikor az idősebb nő megköszörülte a torkát, és ezzel magára vonta a többiek figyelmét. Teljesen mindegy, milyen utat választunk, figyelembe véve az időkorlátot, az a legvalószínűbb hogy már csupán egyetlen akciót hajthatunk végre. Egy olyan akciót, ami nem fulladhat kudarcba. Bármi lesz is az, ami mellett döntünk, ezúttal hatékonyan kell cselekednünk, ezúttal el kell érnünk a célt. Jukikó udvariasan odabitszentett a nőnek. Ön nem mondana ilyet, Millicent, ha nem forgatna valamit a fejében. Kérem már el nekünk, mi az a megoldás, mi az az ötlet, ami eddig még nem hangzott el? Nos, az idősebb nő arcán reményt keltő mosoly jelent meg. Elmondom és kérem alkossanak róla véleményt. Részletesen ismertette a tervet, amit kiagyalt. Miközben beszélt, a tanács tagjai hol döbbenten, hol bizonytalanul, hol elborzadva néztek rá. Voltak, akiknek az arcán látszott, irtóznak az ötlettől, de ők sem szólaltak meg, nem mondták el ellenvetéseiket. Ingleton báró kiürítette a poharát, megnyalta a szája szélét és ránézett a vele nőre. Elegánsan meghajolt. Ez egyszerűen bámulatos, Milisent. Ha végre lehet hajtani, ha úgy lehet végrehajtani, ahogy elmondta, akkor ezzel a húzással nagyobb esélyünk lesz arra, hogy megállítsuk a kolonizációs missziót, mint eddig bármimással. A csoport legfiatalabb tagja egyet a báróval, de voltak fenntartásai. Ha túl messzire megy a dolog, akkor szó szerint megszűnik a küldetés. Nem vagyok biztos benne, hogy a fedélzeten tartózkodók meggyilkolása olyan eszköz, amit szentesít a cél. Az idős nő felé fordult, kék szeme határozottan a célosnak tűnt. Ha minden úgy alakul, ahogy elterveztük, az ön által felvázolt eredmény elkerülhető, ha mégsem, nem fejezte be a mondatot, kis szünetet tartott. Kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy talán fel kell áldoznunk néhány száz életet az emberi faj megmentése érdekében. Amikor a kihalás a tét, kétségtelenül adódnak járulékos veszteségek. Ha a lehető legrosszabbul alakul a helyzet, nos, a fedélzeten tartózkodó telepesek, semmit sem fognak érezni, semmiről sem fognak tudomást szerezni. A válasza nem nyugtatta meg teljes mértékben a fiatalembert. A telepesek között gyerekek is vannak, mondta a férfi, összepréselte az ajkait. Önököz hasonlóan én is tisztában vagyok vele mi a tét, mégsem tudom elfogadni, hogy járulékos veszteségnek nevezzek több tucat kiskorút, megrázta a fejét. Valami mást kell kitalálnunk. Nincs semmi más. Pável egyetértett az idősebb nő stratégiájával. Már megpróbáltunk kitalálni más dolgokat, de egyik sem jött be. A nőre nézett, aki olyan ártatlan arca a pillantott vissza rá, mintha a szomszéd gyereknek csokis kekszet osztogató néni lenne. Millicent előállt egy tervvel, ami ha végrehajtjuk, eljuttathat minket a célunkhoz. Ha tökéletesen hajtjuk végre, Csupán néhány embert kell feláldozni. Ha viszont többeknek kell meghalnia, megvont a széles hájas vállát, hát halljon meg több, ha az emberi faj így megmaradhat. Ó, dél! Ó, dél! Ahogy mindenki, én is tisztában vagyok a céljaink természetével. A fiatal ember látható idegességgel váltott pószt a székén, és az európaira meresztette a szemét. De kell, hogy legyen más megoldás. Segítségkérőn nézett végig a többieken. Én a magam részéről nem hagyok jóvá olyan akciót, aminek során potenciálisan több száz ártatlan ember élete kerülhet veszélybe. A szeme hirtelen elkerekedett. A háta mögött ingletombáró nyugodtan és magabiztosan kihúzta a törpengéjét a fiatal ember hátából, és félrehúzódott, ahogy a test kisé előre dőlt, majd oldalra fordulva lezuhant a székről. A báró keresett egy terítőt, gondosan letörölgette a keskeny pengét, és egy utolsó pillantást vetett a nyitott szemmel fekvő halottra. Most már nyugodtak lehetünk, hiszen társunk lelkiismerete örökre tiszta marad. Az marad, mert nem kell jóvá a Miss Millicent javaslatát. Felsóhajtott. Igazán sajnálom, de a jelek szerint most új dél-amerikai képviselőt kell választanunk. Ez ráér. Pável türelmetlenül az idősebb nőre nézett. Természetesen jóvá ezt a bámulatos tervet. Esetleg a részleteket is kidolgozta már? A nő bólintott. Az arcán ismét megjelent az anyáskodó mosoly. Viszonylag egyszerű az egész. Ha sikerül beindítanunk a folyamatot, tulajdonképpen már nem is lehet leállítani. És mi a helyzet a katonaság esetleges intervenciójával? kérdezte Yukiko éles hangon. Millicent ránézett. Nos, a fegyveres erők közbelépése esetleg csökkentheti a sikereséjét, de az időkorlát léte ezúttal a mi avunkat szolgálja. A cégnek először is meg kell határoznia, mi történik. Azután informálnia kell a hadsereget, amely kénytelen lesz ellenőrizni az információkat. Valakinek meg kell hoznia a közbelépésre vonatkozó döntést, ki kell adni a megfelelő parancsokat? Hátradőlt a székén. Mire a különböző céges politikai és katonai entitások meghozzák a maguk döntését, a vállalkozásunk már véget is ért. A mosolya szélesebbé vált. A tehetetlenségi erő ezúttal a barátunk. És a Covenant projektet leállítják. Pável elégedettnek látszott. Vagy ha nem, akkor évekkel elhalasztják a végrehajtását. Esetleg évtizedekkel, jegyezte meg Jukikó. Így lesz időnk arra, hogy elterjesszük a próféta üzenetét. Lesz időnk arra, hogy megerősödjünk, olyan hatalommal bírjunk, hogy már a kolonizáció puszta ötletét is el tudjuk vettetni. Mindenki Afrika képviselőjére nézett. Csoma Igled tombáró a kontinensen össze tudja állítani a megfelelő csapatot, de a kivitelezés az ön régiójába tartozó, Megfelelő emberekre marad. Mit gondol? Végre tudják hajtani a feladatot? Az afrikai férfi elgondolkodott, azután bólintott. Igen, megtesszük, amit meg kell tennünk. Feltéve, hogy igletombáró biztosítja a szükséges specialistákat. Végignézett négy társán. Azt hiszem, meg lehet csinálni. Úgy gondolom, működni fog a dolog. Pável feltápászkodott a székről. Akkor lássunk munkához, mostantól minden perc érték. Kivonultak a tárgyalóból. Jukikó már a lakosztálya felé tartott, amikor eszébe jutott, hogy esetleg szólnia kellene doktor Biszmalának a tárgyalóban hagyott hulláról, amit nem ártana eltakarítani.